Avui també és el dia que haig de llegir veu alta un e que ens fa arribar l'oient Joan Fontes. Diu, ahir a les acaballes del programa et preguntaves què havia pronunciat la frase estigui boneta, ho recordes, afegeix? Sí, ho recordem, Joan. I continua. Joan Fontes avui no és, eh? Em Perquè m'ha trucat abans del programa i m'ha dit que avui no et sentiria. Vas apuntar, també em diu, que podia ser el doctor Caparrós, del mestre Capri. Pot ser, sentencia. I apunta. Però jo tinc ben viu el record, com si fos ara, com fins la societat l'utilitzaven a l'obra teatral de Santiago Rossinyol, l'auca del senyor Esteve. I ens matisa, aquesta era la salutació pròpia de les darreries del segle XIX i tothom ho deia a la puntual, la botiga... De vetes i fils, de betes continua... I fils, ...del barri de la Ribera de Barcelona davant l'actual Born. Ja ho veieu. Les aportacions dels oients arredoneixen un últim minut, que des d'avui afegirà aquest estigui boneta en el seu comiat. Vesté, estigui boneta i fins a demà.